Але я не знав, що після повернення брата з тюрми вони збудували новий дім. Двері в глиняному плоті, якими заходилося на подвір'я, були замкнені. В середній Азії в тій порі майже всі хати і плоти кругом подвір'я були зроблені з глини. Двері, щоб зайти на подвір'я, були завжди закриті з середини. Потрібно було стукати спеціальним залізним кільцем, прикріпленим до них, щоб господар вчув і відчинив. Я не став те робити у першій годині ночі, щоб не полошити собак, які були б щинили гавканину, тому що вночі в такій порі тиша і кожний звук чути далеко. А я з таким небезпечним вантажем. Ризикувати не стоїло на випадок якихось непорозумінь. Номера дому я не міг розглядіти через темноту, і я вирішив перелізти той плід. Переконатися, що я там, де треба, і тоді заносити чемодани. Про те, що на подвір'ї могла бути спущеною з прив'язі на ніч собака, я не подумав. Я розумівся на тому, що значить зла собака вночі на своїй території, і як тобі потрібно бути обережним щоб бути непомітним і не сполошити її. Але тоді чомусь те не стривожило мене. Мабуть, щоб я теж наглядно побачив, що Бог і сьогодні робить те, що робив колись, про що ми читаємо в Біблії. І я підняв і поставив свої чимодани на високий широкий плід з глини. Він був вищий за мене. Вискочив сам на макушку плота і зіскочив на подвір'я, Те зробило трохи шуму, тому що я совгов чемоданами сюди-туди, балансуючи на гребні глиняного плоту, щоб вони не впали. Перейшов подвір'я, розгладів номер дому і переконався, що адреса та, що мені потрібна. Пішов знову, зняв чемодани і приніс під двері, підійшов до вікна і постукав. Це було шумно у нічній тиші. В хаті мовчали. Мабуть, спостерігали з темноти, хто стукає в такі порі у вікно, як подвір'я закрите, а на подвір'ї спущені з прив'язі здоровенний собака. Я постукав знову, тоді зсередини запитали, хто там? Я відповів, що свої, назвав своє ім'я. Вчув зсередини схвильований голос. «Звідки ти появився, брати?» І двері відчинилися. Я опинився в хаті, в обіймах здивованих та радісних друзів. Після чого я переконливо попросив їх зашторити вікна, що вони зробили. Тоді я підняв чемодани на стіл, відкрив їх і сказав. «Це я вам привіз подарок. Дуже добре щоб вище до ранку це хорошенько десь заховали. Брат Василь, присвітер церкви, якого я живим, бачив вперше, підійшов до відкритих чемоданів і коли побачив, що вони повні Біблії, став нерухомий. З великим здивуванням пильно дивився то в один, то в другий чемодан. Схвилювання побілів і тільки після того Відірвав свої очі від побаченого, глянув на мене і розгублено витиснув себе. «Звідки це у вас, брати?» Я сказав, «Другим разом розкажу». «Я добре знаю, як скрутно у вас з писанням і що міг з Божою допомогою те зробив. У нас трохи краще по Він знову взявся, обнімаючи мене цілувати і плакати сльозами радості. Мій друг Петро і його мати сіяли. Пресвітер підійшов до стола, набрав на руки Біблії, як колись ми набирали дров. Ходив з ними по хаті, зуглав угол і плакав, як дитина. Сльозами і дякував Богові, і не переставав славити його. Та тривало хвилин шість-сім. А потім спохватився і запитує у мене. А собака? «А як же собака? Як ви прийшли?» Петро і його мама теж разом запитують. «Що ти з ним зробив, що він не обізвався?» «Я їм говорив, який собака? Ніякого собаки не було. А вони всі хором. Та ж це чудо! Як він навіть не обізвався?» І між собою не перестають говорити, виявляючи свої здивування. «Завтра рано побачиш», каже Петро і від одного його погляду злякаєшся. Ось такий, як теля, і показує геть вище колін. Коли я рано його побачив, то дійсно зрозумів, що то було чудо. Здоровенний бульдог, страшнющою пащею, як гляну на мене, то були не очі собаки, а очі якось озлобленого демона. Як загарчав на мене в злобі, просверлюючи мене тими очима, хоча всі троє домашніх заспокоювали його, то я тільки тоді уявив собі, що то могло бути, коли він вночі не був на прив'язі на підлеглій йому території і один на один зі мною. Поки би були вибіли господарі з хати, хто знає, як я себе би почував. Але що Бог прокладував дорогу своєму святому словові, якого так потребували його діти, і хто інший, як не ангел Божий, загнав десь того собаку в якийсь угол і скував його страхом, що він не зміг ні вискочити, ні обізватися. І я дякую і по сьогодні моєму господеві, що він давав мені такі нагоди, де я бачив, очевидно, Боже, надприродне втручання в моє життя, щоб моя віра зміцнялася». Братя-ташкентці мені дали гроші за білети на літак, я тільки просив їх, щоб роздавали Біблії не раніше, як через дві-три неділі після мого відльоту, щоб нікому і в думку не прийшло, що то я привіз їх. Опісля ми з Олександром і кітяком ще раз у двох до них з Бібліями» то була благословлена Господом дорога без будь-яких ускладнень. Знову література через кордон. Регентові нашої церкви Олександрові Митіківку більше разів було сказано Духом Святим, що те, що Бог йому кладе на серце, щоб він те робив, а Бог буде йому допомагати хоронити. А в серці його Народжувалося бажання їхати в Румунію, щоб шукати способу, як перевозити звідти Біблії. Він мав нагоду їхати в Румунію, тому що мав там рідну сестру, яка могла йому робити везу. В думках появлялися плани. До кого там іти, з ким говорити, як діяти? Він вірив у Божі обітниці про охорону, у те, що Бог все може, і рішився їхати. Але перед поїздкою він мав проблему з хребетним стовпом. Диски його позвонка були зрушені. Його боліло, і він не міг нічого піднімати. А зробити таку поїздку, то потрібно було носити багажі. Дружина його була вагітна і теж не могла. І він сказав Богові в молитві: "Якщо ти мене оздоровиш, то це буде для мене ще одним підтвердженням, що ти за те, щоб я брався за ту справу і я поїду". Бог в одну мить оздоровив його повністю, і вони з дружиною поїхали. В Румунії він мав зустрічі з потрібними братами, мав плодотворні розмови, плануючи, як те робити про що я буду описувати трохи пізніше, як це все діяло. А тепер хочу описати, як брат Олександр перевіз через кордон велику партію Біблії, Євангелії і Сімфонії, коли повертався додому з Румунії. Такої кількості Біблії перевезти поїздом через кордон за одним разом не вдалося нікому. Пізніше були випадки, що комусь та десь вдавалося перевести на машині дещо, але то було підкуплено, і були, то були вже інші часи. А в тій порі, щоб перевести через державну таможну те, що перевіз він, то було чудо Боже, і ще й велике. Те робив Бог, використовуючи брата, але успіх стався, дякуючи його вірі що він міг так покластися на Господа. Пригадаємо знову, які були суворі заборони, як перевіряли на кордоні, і які були наслідки, якщо у когось знаходили Біблію. Перевозити Біблію було категорично заборонено. Якщо знаходили у когось хоча б одну, її забирали, могли оштрафувати, могли і помилувати перший раз, але Біблію забирали обов'язково. Це так було спочатку, а опісля стало ще суровіще. Пізніше румуни мали право вести з собою одну Біблію, особисто свою, яка повинна була бути записаною в декларації, що він з нею повернеться назад, а залишити її і повертатися без неї – це вже кримінал. Ще далеко до кордону, на румунській території, в поїзд заходили румунські таможники і розпочинали перевірку усіх речей, яких хто віз. Але перше, що вони запитували, то було, чи вижав з собою Біблії. Таможники шукали їх та інше заборонене тільки в багажі. Після них заходили пограничники, які були спеціалізовані на тому, щоб шукати всюди по вагоні, чи десь хтось щось не заховав. Вони мали всі ключі і відмечки від кожного люка і дверчат вагона. Все відкривали, всюди заглядували. Вони вже знали кожне місце, де можливо було щось заховати, і там пильно перевіряли. Опісля відбувався таможний контроль на кордоні вже, де були наші русські, знову все перевіряли. Так, що можливості перевести щось не залишалося. А брат Олександр мав у плані перевести стільки Біблії, скільки зможе нести. Бог в Румунії знову до нього заговорив Духом Святим через одного глухого брата і сказав: Те, що ти положив собі на серце, зроби, зроби. Я пішлю Ангела Мого, який буде тебе охороняти. Він взяв повний Чемодан Біблії. Брата Келби Василя, який страхом дивився, що він робить, і казав йому, «Олександр, що ти робиш? Ти не думаєш, що буде далі? Та ж це тюрма!» Однак він вірив і взяв. В його думках складався план, що потрібно їхати з Румунії додому тільки в польських спальних вагонах, які їхали через наш кордон далі в Польщу. Він вбачав, що в них він зможе заховати Біблії від тих, хто їх шукає. Розпитував людей, які працювали в польських вагонах, і знали їх досконало. Ті ж люди виготовляли йому ручки для того, щоб він ними міг відкривати і закривати облицовочні люки в тих вагонах, куди б міг заховувати Біблії. А щоб він міг познайомитися з тими вагонами. Він спеціально купляв білет аж до Бухареста, вже в Румунії купляв, щоб за час поїздки у них приглянутися, що де можна заховати. А коли був в Бухаресті, осмілився ще взяти одну велику сумку, набиту бібліями. І з Бухареста планував вже їхати на Росію додому. Але коли приїхав на залізнично-дорожну станцію і хотів купити білет на польський спальний вагон, то виявилося, що всі місця в них зайняті, і білетів на них каса продати не могла. Прийшлося їхати румунськими вагонами. Всі плани, які він мав, поламалися. І те було для нього і для його дружини великим випробуванням віри. Поїзд з Бухареста на Росію відправлявся в 11 годині вечора. Румунські вагони були до відказу геть переповнені пасажирами. Всі проходи у них були забиті людьми та їх речами. Він з дружиною мали два місця сидячих. Але тому, що вагони були переповнені людьми, то щоб щось заховати, не могло бути думки. Спальні вагони, вони купейні, якщо в купе двоє людей, то можливо щось десь і ховати, а як все на очаху багатьох людей, того не зробиш. І брат Олександр пішов у другий вагони, з трудом пробираючись поміж людьми.